Sura ya kumi na 10 ya sudumu na Gomora Baanda ya zile zavira zimalekambili mbili zile ziwaswili dumu maharibij Na lutu aka akintimlongo ya mujini. wakati aziona aimi aende azipara akadzauso monti hahusies Saiyo arongoa watukufwangu na mukaribu munghie da goni haumrumizi wanyu muvitse huku Mose na Imindu Muhime na mapema asubuhi mwende na msafara wanyu wa mujibu aha side namnaya iyo litsovitsa uku chanza hariju delutu awaraika kabisa Atawaja wangia hari sayo awapishia karamu njema awaoshea na na de wali Kawapara raha enda walala na watu baba wa asingije nyumba ile rangu anahirimu ya mabakoko wakazi wa imiriyonti Wamwiri lutu wa mzisa wa baba wangia hahoku vani ritolee mwende huno risizari lalena waao saio Lutu alawam longo inyumba, nyumba abayo mlongo mengonhahe aanje honjo aparta one to alle awam bia wananyangu ni simtafadwalini musifanye chitendo chapeu chicho namuvulisi tina wana wantu mama waili wabikira ni somvingiani womwenze zintongo zanyu mathaman be Musifanie wan wao ontongo itoka oyonti, maana mana wanizilia dagoni hangu. bewa mwambia libanzusi evane warongo atsina afaunum mjenide atsaho adifanie hakimu mbeli zatu. basiri tohurenda bi raha na wan twa saiyo wamsukumalutu hanguvu watengelya hondovunza umlongo Bezimalai zile zivelea imihono zimvurulutu zimuti andrani zibaya umlongo Saiyo ziwa uwa wantu na umlongo juma inyumba ya macho rangua wa titi ata wantu muhu kawashinda wa para umlongo ju mbili zile zimwambia lutu Deni de aliyo tsena na wawe da gonvani Nahikama ba Auwa na wantu baba na wantu mama wa na kakila mjema zaho aliyo muzini watowe vani. Hazizo, precisorou mkabala unu numana mashitaka ya wakazi wa mujini vani ya bois mbeli za Rabi Iode yatsonga ata arriver le ha rizéri lotseu muziuni Basilou alawa aende ngé ya mabamwe ya eh na mulawe mwenyewe laweva nuvani mana rabbi asizoro tsa moziono. De yamabamu heya heya ko Wakati alfajiri ngia zimalaiika zimushadidia lutu hahumambia. Hima umlenge mtumsewaho na wana wa mtmama wiliwa hoaliovani ile musije mwangamia vamoja na umusi. Be lutu akohoma basi wantu wale wamsiki mhono wa mtu mshe wae na wana watu mama waili wae wa watu le ya mwezi na umuji, maana rabi ako wavwereha. Baanda wa watu wa muzini vale moja mengoni mwazimalaika mbili zile irongoa na mudie veziroosan musibuze amba musangali ya unyuma bila musiye atavahan Namtawe muheemli maju hahulia musijemangamia Lutu amwambia Hai mola wangu tafadhali waemulu mawaho uwema mawaho na wawe unifanye azemazili zilibwavu ivowani hui inafusi yangu beti shindi na jivukisha huta limlimani kabla lijondoka ani para nangamia Tafadhali usiona wa karibu na wami hushindani lawe mbio atani hule. Nilishani talie hule ivomu uliyo mtiti na wami nitopara ni fusi ya roho yangu. Basi imalaika ile imjibu. De tikubali hajaya hoiyo ule uurongo wao. Enda haraka wabamie Ma na ntongo itso ka yo nti atampa ka wasuli. Iyo wa, wa sowari wakati lutu Wakatilutu sowari soari na liju ali re. rabi ashushu ashushudza la vua ya moro hari mwasudumu na igomora, za la moro la la mbinguni la velewa na rabi. Angamizara ngumi na libanda lile na watu pia wakolikentia ataimimeya yonti shivande jumanzi. Bemtumshe walutu abu zuangali ya unyuma saiyo agau hasana mwela munyo. Isuku ya vili na vilinashubiri Ibrahim aleke jamkabalaule akaahima umbelizara. A ya uvande wa sudumu na gomorana imikabala pia ya libanda alile asiona mosiula wao mosiu yao ya mauridza halamoro Hazizo, wakati mwezi mungu arotsa mizia libavulutu ako amna amnahana ibrahimu lutu na likafa. lutu na wana wantu mama wahe Lutu Lutunawana want mama waili wahe wale wala wa sowari soari waende wa mlima limajou maana lutu akori arubaki soari a koensi moni mafukola gambe wayenawana wa. suku mana mtumu amwambia mtiti batu aduha dilaka mtu baba mkabalaunu amba atsojo ari mauri maudi de ya lazimu ike basi ko rendiram lesebatu sayo ilale wae ilei hali ya 38 ukule wamlesebao sayo umtumu hu ande alala nabba be baheka kama ngo itokao yonsi isuku ya dunga Umuhu amwambia umtiti vulishia Vojana uku tsende tilala nabba uku leo, na jimle sitzena pare wawe wende walale na wai ilei ali itende. basi ukuule wa mlezete na bao sayo umtitule aende alala na ba na tsena kama kamaizinto ngo itoka huyont Hazizo, wana waili wadutu wale wazawamir na bao umuhule ajama na mtu baba amwiri moabu Uwode mzade wayama maamo wa bugu leo Umtiti adza wa mtubaba amwili benami uwode mzade wa wayama amoniti niti wa leo